Корнелу Вулріш. Однієї ночі достатньо. Розділ шостий. За час моєї розповіді полум'я свічки опустилась до шийки пляшки. Воно горіло ще тому, що годувалось нагаром зі свічки, який кіркою покривав шийку. Зелене скло давало блиск зелено блакитного кольору, і від цього кімната здавалась схожою на підводний грот. Ми майже не змінили позицій. Я все ще сидів на краю ліжка, де помер закоханий, а кубинка сиділа на буфеті. Ось і вся різниця. Я з гіркотою подумав. Яким довгим здається твоє життя? І як мало потрібно часу, щоб про нього розповісти? Невідома жінка слухала біди незнайомого чоловіка. Я ледве розрізняв її. При цьому світлі вона знову стала невидимою, майже як у першу хвилину нашої зустрічі. Тієї зустрічі, яку мені б у цьому я був певен, ніколи не забути. Лише проблески свічки часом вихоплювали з темряви моє обличчя і блискавкою відбивалось очах кубинки. Декілька хвилин тривало мовчання. Потім жінка зістрибнула із буфету на підлогу. Підійшла до стола і поставила нову свічку замість колишньої. І якщо бути точним, то був новий огрізок свічки, але від нього знову повернулось жовте світло і зникло зелено-блакитне. Зовсім неважко, сказала Кубинка. До мене дійшло, що вона мала на увазі. Зовсім неважко уявити, що сталося сьогодні ввечері у слопі. Для цього не потрібно багато мізки. Я підняв підборіддя. Уявити одне, а довести інше. Хочете сказати, що то був Роман, правда ж? Єва була його власністю, ви ж розумієте. Але ж Роман у Майамі, ви можете зателефонувати йому туди, і він вам відповість зі свого будинку. Це нічого не змінює. Я впевнений, як і ви але бажання вбити – не доказ для звинувачення. Сам механізм, як вони змогли це зробити, ось що незрозуміло для мене. Я провів пальцем по волосю. Не можу зрозуміти, як за всієї тієї тисняви навколо нас ніхто не помітив удару, який її завдали. Ніхто не побачив ножа в руці вбивці. Адже йому потрібно було відступити трохи від жертви, Перш ніж струмити її тіло кинджал, чому ніхто не помітив леза чи руху руки? Може, спробувала вона мені допомогти? Може, хтось бачив, але змовчав? А може, прошепотів я, хтось бачив і ще цього не знає? Північ споંતлечено подивилась на мене. Що ви хочете сказати? Я підвівся на ноги і вступив у темряву. Раптова ідея спала мені на думку. «Хвилину, здається, я знаю, де шукати рішення цієї загадки. Щоправда, якщо це не є результатом моєї фантазії», – промовив. «Вона підійшла до мене, ладна допомогти». «Зараз спробую пояснити», – додав я. «Поки що не вислизнула думка. У вас є, можливо, чим можна малювати?» «Тюбик губної помади, який нещодавно так добре попрацював». «Добре, давайте його». Кубинка принесла тюбик. «Я можу малювати на стіні?» «Так, звичайно». Я підійшов до стіни та провів чотири лінії, вийшов квадрат. Вона принесла пляшку зі свічкою, щоб краще бачити, і стала позаду мене. Де б мене не знаходились, будь-якої миті – це місце можна уявити графічно, як замкнутий простір із чотирма сторонами. Я позначив квадратом наше місце знаходження у сліпі, коли сталося вбивство. Ми знаходились тут, у центрі. Я поставив хрестик. Тепер подивимось, чи вдасться мені щось згадати. З одного боку стійка бару. Вона позначена цією лінією. І з протилежного боку ми захищені тією самою стійкою Удар не міг піти звідти До того ж Єву вдарили в інший бік А не в той, яким вона притулилась до стійки Вкажіть стрілою, з якого боку міг прийти удар Порадила жінка Я провів стрілку, яка впиралась у хрестик З третього боку, праворуч від мене, сиділи люди Здавлені як оселедці в і їхні тіла перешкоджали руху ножа. Але був ще один бік, четвертий. Тут залишалось трохи простору, можливо кілька квадратних дециметрів. А хто ж був з цього боку? Цю сторону практично блокувала єдина людина, фотограф, який працює у Слопі Джо. Тепер ви знаєте, куди я веду. Звичайно, і з цього боку був такий самий натовп, але він тримався ззаду від фотографа, який у цей час накинув на голову чорну ганчірку Фактично, можна сказати, що він заміняв усю четверту сторону Отже, ви вважаєте, що фотограф міг бачити, що відбувається? На місці немає, бо на голові мав своєрідний каптур але є ймовірність, що бачив апарат. Північ клацнула пальцями. Отже, на фото має бути видно вбивцю поряд з Євою. Можливо, не в той момент, коли встромляє в тіло ніж, а в інший, зауважив я. Адже вбивці треба витягнути ніж із кишені, звільнити від обгортки, поставити його в зручну позицію. Нарешті встромити в тіло і залишити там. Йдеться про п'ять чи шість послідовних рухів. На знімку ми можемо виявити одну з цих дій, але будь-яка з них буде корисною. Усе залежить від чіткості фото та від кадру. Ніж увійшов ось сюди, я показав крапку на тілі. Якщо фотограф зняв нас лише по груди, ми не побачимо вбивцю, який діяв здебільшого знизу. Але якщо фотограф зняв нас повністю, ну тоді я маю можливість знайти на знімку дещо цікаве. Буде достатньо, якщо на фото знята рука, що встромила кинджал. І це не моя рука. Я кину губну помаду на ліжко. Ця людина має бути на знімку. Застебнув піджак і наблизився до дверей. Я йду. Жаль, що не подумав про це раніше. Тепер потрібно з'ясувати, хто цей фотограф та де його можна знайти. Жінка поставила на стіл пляшку зі свічкою, підійшла до дверей і стала переді мною, відсунувши мене рукою. Відчуваю, що без мене вам тут не обійтись. Пошуками займуся я. Пробачте, у мене це вийде краще. Ви вже зробили для мене, запротестував. Зрештою, у біді я, а не ви. Як ви хочете отримати інформацію, якщо навіть не розмовляєте іспанською? Заперечила кубинка. Куди підете шукати фотографа? У слопі? Адже там вам не можна показуватись, бо тут же схоплять. Будьте ж розважливі, Чіко. Мені зручніше. Ніхто не знає та не підозрює, що ми знайомі. «Я можу йти і приходити, коли захочу. Залишайтесь тут, зачиніть двері, коли я вийду. І не відчиняйте нікому». Після повернення постукаю двічі. Ось так. І вона показала. «Мені незручно. Я не можу дозволити вам пускатись у такі небезпечні пошуки замість мене. Але я роблю це не заради вас» а заради кохання людини, яку колись переслідували шпигуни. Північ показала головою на ліжко. «Квіти на могилу. Скільки разів мені потрібно вам говорити? Не рухайтеся, я повернуся якому а швидше». Причинивши двері, жінка виглянула назовні і вийшла. Двері зачинились. Вона пішла. Декілька хвилин я залишався біля дверей. Прислухався, чув як вона легким кроком спускається сходами Потім я опустив клямку гніздо і почав ходити по халупі Зрештою повернувся до ліжка, сів і замислився Ось і скінчився мій медовий місяць, не стигнувши і розпочатись Єва лежить на мармуровій плиті у морзі Я у розшуку переховуюсь у китайському кварталі Час, здавалось, зупинився. Ні в мене, ні в кімнаті годинника не було. Тільки полум'я свічки, що повільно опускалась, давала якесь уявлення про час. Я якось уловив в бій баштового годинника, але мені не вдалося порахувати удари, бо вони супроводжувались неузгодженим дзвоном дзвіночків. Дзвіночки дзвонили, як їм заманеться, і це збивало. Тимче важливо зараз для мене знати точний час. Раптом почувся який звук. Я нагострив вуха, на мить застиг. Сигарета випала з рук і я роздавив її ногою. Було чути, як хтось піднімається сходами, і в мене закралась підозра, що це не моя господиня. Ритм кроків був повільніший, ніж опівночі. Ні. Вона не могла йти цим летаргічним кроком. Ритм ходи людини вказує на її індивідуальність, як відбитки пальців і тембр голосу. Крок кубинки міг бути таким же краденим, повільним, майже ватним. Але в тому, що я чув, було щось своє особливе. Складалося враження, що людина зупинялась на кожній сходинці, яку долає. А це не відповідало темпераменту півночі. Крок був м'який. Туфлі, очевидно, не на шкіряній, а на мотузяній підошві. Можливо, макасини чи сандалі. І обов'язково коротка пауза між кроками. Багатозначна пауза. Я підвівся, спираючись руками на край ліжка. Кроки перейшли на сходовий майданчик та почали наближатись до дверей. Так мені здавалось. Я теж Повільно рушив через кімнату майже у темпі кроку цієї людини. Проходячи повз свічку, загасив її, стискаючи пальцями гніт. Підійшов до дверей, притулився до них, як уперше, коли проник у цей притулок, рятуючись від поліції. Але тоді я легко розрізняв кроки поліцейських, котрі мене шукали. Їхній тупід було чути далеко. Тепер уявити не міг, хто йде сюди. Я стояв біля дверей і чув нерішучі повільні кроки. Може, це підолаха божевільний чи злочинець із злими намірами? Кроки затихли. Раптом край мого піджака притулився до тіла і зрушив. Сталося, що до мене доторкнулись рукою. Враження були настільки сильними, що я мало не запанікував. Але тут же взяв себе в руки. Зрозумів, що рухається... Ручка від дверей. Потім на двері натиснули, наче хотіли зламати. Пролунав сухий і різкий звук, від якого я здригнувся. Виявилось, що це черкнули сірники об двері. Щелина несподівано освітлилась, ніби провели довгу жовту лінію. Це був уже певний жест, і я на нього зреагував. Напруга, в якій знаходився кілька годин – Вилилось бажання діяти. Мені просто потрібно було докласти фізичного зусилля. Щоправда, жінка веліла нікому не відкривати, але не завжди можна проконтролювати емоції, особливо коли все йде криво і навскіз. Я тихо підняв ногою клямку і різко відчинив двері і приготувався стрибнути на непроханого гостя, але не зрушив з місця. Є люди, що викликають огиду та жах, гидливість заважає вдарити їх. Людина, що стояла переді мною, була настільки страшна, що я не наважився б до неї, не те, щоб схопити чи вдарити. Важко сказати, чи це був привид або щось живе, що повстало з могили, щось уже мертве, яке прямувало до своєї могили, але затрималось тут, для страху. Йшлось про китайця із виснаженим обличчям, що на вигляд нагадував труп. Неможливо розрізнити, старий він чи молодий. Примарне полум'я сірника недостатньо висвітлювало його обличчя. Колір шкіри цієї людини був не жовтий і не білий, а якимось сіро-зеленим. Очі, що виволились, і великі, як у черепа очниці. Дуже убогий одяг висів на ньому. Під курткою вимальовували ребра. Його вигляд викликав острах. Специфічний запах вдарив мені в ніс. Запах, надіби ну, ця людина була з глини, змішана з водою. Ті самі сморід і бруд. Китаєць здавався приголомшений. Він щось промовив крізь зуби, але я не зрозумів. «Іди», – вилеївся я напівголосно. «Іди звідси бродяча примара». Він нерішуче обернувся, хитаючись, ніби повинен упасти з хвилини на хвилину. Рушив геть, торкаючись стіни рукою. Сірник згас перш, ніж він зробив крок. Я знову зачинив двері, застрахував її клямкою. Ще трохи постояв, прислухаючись. Поруч тихо відчинились двері і відразу зачинились. Потім хтось ходив по сусідній кімнаті. Крізь тонку стіну, Проникали якісь звуки. Трохи згодом настала тиша, ніби примара померла. Після короткої паузи я знову відчув той самий кислий запах, від якого мене мало не знудило на порозі. Але тепер важко було зрозуміти, звідки він виходить. Потім запах ослаб, зменшився настільки, що майже не відчувався. Я провів рукою по обличчю і запалив свічку. Повернувся до ліжка, сів і почав чекати, коли повернеться північ Не знаю, скільки часу минуло, відколи вона пішла Може півгодини, може година, а може і більше Мені здалося, що кубинка була відсутня довго Як вона піднімалася сходами, я не чув Кроки у неї були ще безшумніші, ніж у китайця трупа Обумовлені два удари застали мене зненацька я відразу відчинив двері. Північ була навантажена, два пакунки під шалею підтримували руками. Один перетискався ліктем збоку. Вона зупинилась на мить на порозі, озирнулась, ніби перевіряючи, чи нема за нею переслідувачів. Я щиро зрадів її поверненню, ніби давно був з нею знайомий. Увійшовши, кубинка підморгнула мені, ніби хотіла сказати все зроблено. Я дізналась про те, що вам потрібно, або щось таке. Я зачинив за нею двері. Північ розклали на столі пакунки. Я знайшла те, що вам потрібно, Чіко, показала кубинка, ще не перепочивши. На вигляд відчували, що вона задоволена. Говоріть тихо, порадив. У сусідній кімнаті хтось є. А той, жінка знизала плечима, його можете не боятись. Він викликає сильний страх, коли бачиш вперше. А взагалі він нешкідливий, Курить опіум і розмірковує. Не від цього світу. І тому зручний як сусід. Іноді я готую йому щось поїсти, інакше він помре від виснаження. Я поклав її руку на плече, щоб зупинити пояснення. «Що ви довідались?» Кубинка знизила голос. Незважаючи на те, що сказала перед цим про сусіда Фотографа, який працює в сліпі, звуть Пепе Компос У кафе його не виявилось, але я все дізналась про нього від одного бармена За допомогою маленького кугля пива та кількох поглядів Отже, у Кампаса пара кімнаток на Калібаріус, які він використовує як житло та студію Я не могла точно визначити його будинок але він знаходиться на маленькій вуличці, яку я знаю, і тому знайти його буде неважко. Дізналась ще дещо. Бармен сказав, що переді мною тут побувала ще одна людина, і він теж розпитував про кампуса. Остання звістка мені не сподобалась. Можливо, це просто збіг, але може в когось зародилася така сама думка, як і у мене. Він також догадався, що надрукована фотографія є єдиним доказом злочину. «Мені треба діяти швидко. У вас не вийде». «Я маю вийти північ, іншої альтернативи немає. Ви провели перші розслідування, показали мені шлях. Решта за мною. Я не можу сидіти тут всю ніч і ганяти поштових голубів». Кубинка посміхнулась. «Дивіться, кого ви називаєте поштовим голубом». Заперечила вона. Підійшла до столу, на якому розмістила свій вантаж, і почала розпаковувати пакунки. «Я чомусь була впевнена, що ви ухвалите таке рішення, тому взяла одяг в одному відомому місті. Північ витягла з пакетів штани, забруднені маслом, матройську куртку та кашкет із непромокаючої тканини. Одяг за кілометр смердів машинним маслом». «Ви що, хочете перетворити мене на машиніста?» «Ой, у цьому одязі вас не впізнають, принаймні з першого погляду, а у вашому костюмі ви до центру надійдете» «Добре, погодився, відверніться» Я перевдягнуся. запах масла був жахливий, але я за кілька хвилин став звикати до нього Тримаючи сигару, кубинка оглядала мене критичним поглядом і повернула кругом Можна йти, сказала вона нарешті І знаєте, вам більше личить одяг моряка, ніж той, що був на вас Мабуть тому, що маю привабливу зовнішність Коли будете йти, трохи пружиньте крок І ці прокляті шукачі не впізнають вас, навіть якщо пройдете поряд із ними Ледве розставляйте ноги Звичайні люди при ходьбі ноги не розставляють Моряки ставлять їх ширше, щоб утримати рівновагу при хитовиці. А тепер слухайте мене уважно. Я підійшов до неї ближче. Похилив голову, щоб краще слухати. Я не буду забивати вам голову назвою вулиці. Для вас це буде як грецька мова. Тільки зб'єтесь із пантелику. Дам вам напрямок, у якому треба йти. І кілька поворотів, які мають зробити праворуч та ліворуч Підете прямо до проспекту і повернете праворуч Прослідкуєте проспектом до кінця і тільки тоді повернете ліворуч Ви перебуваєте на одній із головних артерій міста і тому маєте діяти дуже обережно Пояснивши кілька разів, жінка змусила мене повторити маршрут Тепер вона була впевнена, що я не помилюсь. «Раджу не відхилятись від маршруту», – сказала вона наприкінці. «Гавана місто запутане, і якщо втратите вулицю, знайти її вам буде нелегко». «Ви дуже гарна дівчина, північ», – зізнався я. «Ось комплімент, який мені не робили із чотирьох років. Тепер йому надають дещо іншого значення». Я понишпорив у кишенях свого одягу, витяг жменю американських монет і трохи банкнот. Усе, що я мав. Гроші для медового місяця. Візьміть, запропонував, на той випадок, якщо мені не пощастить і я не повернусь. Це на сукні і за те, що ви така гарна дівчина. Північ поклала гроші на стіл. Я це зробила не заради грошей, справді. Я згадав її слова. Знаю квіти на могилу. Послухайте, запевняла вона, показуючи руки. Доки є каси магазинів, з яких можна зачепити гроші, доки клієнти купують мої квіти у кав'ярню і показують мені, як лежать гаманці, ви можете не турбуватись за мене. Я впораюсь, як вправлялась і досі. Ви ніколи не потрапите до раю. Кубинка зобразила жах від подібної думки. «Там, мабуть, дуже нудно. Ви не думаєте?» «Гаразд, якщо не бажаєте цих грошей, відкладіть їх до мого повернення. І забудьте місце, куди їх поклали». Я прислухався, чи хтось не з'явився на сходах. Відчинив двері і вийшов на сходовий майданчик. Але перш ніж зачинити двері, глянув на кубинку. Я не знав, побачу її колиш чи ні, але відчував, що повинен сказати щось перед тим, як піти, але не знав, що. Жінка стояла між мною та свічкою на тлі неяскравого полум'я, яке формувало навколо її голови своєрідний ореол. Мабуть, вона була останньою людиною для ореолу, а може навпаки, вона була гідна його. До побачення, промовив. Північ щось відповіла іспанською, думаю, начебто, ні пуху, ні пора. Я зачинив двері. Розділ сьомий. Я спускався сходами набагато повільніше, ніж піднімався. Вийшовши з під'їзду, обережно визирнув назовні. Провулок здавався порожнім. Щоправда, він не проглядався до перехрестя, але на перший погляд на ньому нічого не було. Я не знав, як поліцейські пояснили моє зникнення. Можливо, вони повірили у мою втечу по даху. Інакше Акоста залишив би принаймні двох своїх людей біля під'їзду. Я ступив у темну кишку. Ось вона, та точка, з якої почалася моя втеча. Притулився до стіни і повільно рушив уперед. Звичайно, мій одяг пахнув маслом, але і вуличка смерділа жахливо з цих двох запахів краще був запах моєї куртки, цей проміжок шляху був найнебезпечніший. Якщо раптом зустріну шпику у цій вузькій кишці, мені його не оминути, доведеться розходитись віч на віч, і тоді не уникнути підозри. Незабаром вуличка посвітлішала давалися знаки освітлення великого проспекту. Наближаючись до перехрестя, сповільнив крок, дійшов до кута і обережно висунув ніс. І тут почались неприємності я почув, як хтось сказав на вухо точніше, майже в мій висунутий ніс. Чи довго ми ще тут будемо стирчати? Спочатку здалося, що це зверталось до мене так близько, несподівано пролунав голос. Я повернувся до стіни, притулився до неї, наскільки це можливо, і вилянув за ріг. Мені мало не стало погано, людина була у поліцейській формі. З хвилину я не рухався. Коли таки зважився переміститись, ситуація покращилась не набагато. Але принаймні я зрозумів, що звертаються не до мене. Другий голос відповів. «Допоки не зловимо його». «З іспанської». Таким чином, вхід у провулок охоронявся двома поліцейськими. Я мусив передбачити, що вони не залишать без спостереження всю зону. Мені тільки було незрозуміло, чому Північ не попередила про них. Втім, цілком можливо, агентів не було, коли вона проходила, або їх надіслали вже після її повернення. Поліцейські більше не розмовляли. Можливо, їм набридло стеження. А можливо, вони не мали бажання розмовляти. Зовсім поряд почувся скрип взуття одного з них, і я злякався, що запах одягу видасть мене. Крок за кроком я почав відступати, обмацуючи ногою землю перед тим, як ступити. На третьому кроці відчув себе спокійніше і позадкував уже впевненіше, без шуму зрозуміло. Я був заблокований. Можна спробувати вийти з іншого кінця провулка. Але коли поліцейські поставлені тут, дуже ймовірно, що біля того входу на мене чекає ще одна парочка. Якщо вони не вжили таких елементарних заходів безпеки, отже з головою у них не все гаразд. Але перш ніж вирішив, як краще вчинити, перш ніж знову дістався до дверей, з яких вийшов, я опинився в полоні цієї кишки. Тепер мене блокували ззаду. Я почув кроки, що наближаються. По провулку хтось йшов. Вдалені невиразно виднілась постать. Затиснути із двох боків, подумав я. І не було жодних дверей, куди можна було пірнути. Я перейшов на другий бік вулички, але не пішов до перехрестя, де стояли два сторожі. Вони обов'язково б зупинили мене. Вважав за краще йти на зустріч крокам, що наближаються. Мені здавалось, що по ходу зможу визначити, чи випадкова ця людина, чи вона прямує саме до мене. Якщо йтиму на зустріч йому з опущеною головою, то, можливо, мені і вдасться пройти повз, не викликаючи підозри. Відстань мною та невідомим швидко скорочувалась. І ось ми один перед одним. Ще крок, і я пройду повз. Ще крок, і я в безпеці. То була жінка. До мене долинув запах парфумів. Жінка торкнулася мене ногою. Склалось враження, що в цьому місті надто багато повій. У той момент, коли зрівнялися, вона зачепила своєю рукою мою. Виходило, що я зненацька був зупинений дівчиною. І якби продовжив рух, змушений був би тягнути її на буксирі. Вона сказала іспанською, «Почастуйте, морячку». У темряві я її погано бачив, хоч вона й трималась за мою руку. Здавалось, що очі її заплющені. Вона щось промовила, я вловив слово «копіта» з іспанської «склянка». Може, просила почастувати її випивкою? І тут, на думку, спала ідея. Я не намагався більше звільнити свою руку. Навпаки, повернувся до неї і обійняв за шию. «Гаразд», – сказав я, – «хочеш випити? Іди до мене». «Так, ближче, Люба». «Ось так, добре. Тепер ми пройдемо з тобою за ріг». Здається, вона зрозуміла фразу, сказала англійською. Тільки де вона його вивчила одному Богу відомо? «Ви маєте рацію». Погодилась супутниця сердечно. Продовжуй говорити, попросив він. Говори ще. Ви маєте рацію, ви маєте рацію, ви маєте рацію. Повторювала вона, як заведена. Я важко просувався вперед, бо міцно притискав до себе дівчину, і мені доводилось мало не нести її. У волоссі у незнайомки був великий гребінь. Він їй дуже пасував. До того ж цей гребінь майже повністю приховував моє обличчя Саме з того боку, де знаходились поліцейські «Що ти хочеш, виночером? «Ви маєте рацію» «Гаразд, похвалив я її, розтягуючи слова, повертаємо» Ми повернули за ріг і, можна сказати, торкнулись тих двох Прийшли дуже близько від них На щастя, вона була з того боку Агенти один у цвільному, інший у формі, нодягували, притулившись до стіни. Я йшов з дівчиною невпевненим кроком, ніби випив. Мабуть, вона знала їх обох, і для неї було важливо показати це мені. Втім, мене такий варіант також влаштовував. «Привіт, хлопці!» – весело сказала вона, повертаючи голову до поліцейських. «Дивіться, кого я знайшла. Бачите?» Дівчина говорила саркастичним тоном і, можливо, показувала їм язик. Напевне, перед цим вони сміялися з неї, що вона не знайшла клієнта. Я посміхався так, що моє обличчя стало менш впізнаваним. На щастя, ці двоє агентів були не з тих, хто брав участь у гонитві за мною. Ми вже пройшли достатню відстань, але я продовжував грати свою роль. Я притискав незнайомку, допоки не дістались наступного перехрестя, де вона раптом виявила, що вільна, тому що я віддаляюсь від неї. «Побачимось тут», – сказав їй, показуючи великим пальцем на місце, куди прийшли. Дівчина знала лише одну фразу англійською, але компенсувала її потоком іспанських фраз, кинутих мені в обличчя. «Ви маєте рацію», – поправив я її. Перш ніж пропасти в дівчину з виду, я помітив, як вона нахилилась, оглядаючись навколо у пошуках каменю, щоб кинути в мене. Тепер, коли я вийшов на одну з головних артерій міста, мені треба було бути дуже уважним. Обстановка змінилась. Тут сильніше освітлення, не те, що у провулках, що відходять у бік. Порівняно з попередньою темрявою, світло просто засліплювало. Через кожні 50 кроків стояла чавуна-колона, що підтримувала гарну кисть. Із п'яти ламп із позолоченими кулями. Та й кав'ярні зі столиками, розміщеними просто на тротуарах, теж давали багато світла. Кав'ярні я мав обходити. Хто гарантує, що тут не знаходиться один із агентів, які знають мене в обличчя? Пройтись перед цим столиком і як піднятись трапом? Весь на видноті. Протягом півгодини я зрозумів факт досить неприємний для мене. Гаванна ніколи не спить. Кажуть, Нью-Йорк ніколи не спить, але порівняно з Гаваною Нью-Йорк іде спати о 10 вечора. Потрібно побувати в тропіках, щоб побачити, як місто може не спати до ранку. Ну що ж, у мене з'явилась нагода оцінити нічне життя Гавани. Окрім кав'яра, мені треба було остерігатись і трамваїв. Ось рухається черговий у блакитному сяйві, розсіючи напівтемрявою світлих фар. На жаль, я не міг покинути проспект, щоб піти якоюсь іншою менш жвавою вулицею. Інструкція, яку дала північ, не дозволяла відходити від обраного маршруту, який сам по собі був досить складним. Я чудово розумів, що увійшовши до якоїсь провулка, напевно втрачу орієнтир і потім не буду в змозі повернутись назад. Гавана не розрізана на рівні квадрати, як Маямі, і її вулиці були досить нерівномірні. Нарешті пів справи зроблено. Ніхто не кричить мені навздогін, ніхто не переслідує. Я дістався мармурової статуї, про яку попереджала Північ, і повернув у той бік, куди вона мені сказала. З цього моменту справи підуть краще, бо освітлення знову зменшилось. Тут було безпечніше, ніж на проспекті. Я знаходився в іншій частині міста, протилежному китайському кварталу. Тепер я все далі уникав пульсуючого серця центру. Вулиці були затемнені, свіже повітря, людей зустрічалося мало. Шлях був довгий. І я час від часу повторював у думці інструкції півночі, перевіряючи себе, щоб не помилитись. Я був не дуже освічений і розумний, але мав гарну пам'ять, точніше сказати, механічну пам'ять, що одного разу в голові надрукувалось, там і залишається. Опівніч дала основні орієнтири, щоб знайти вулицю, не перевантажуючи мене назвами. А їх, між іншим, я не зміг би навіть і вимовити правильно, але підкреслюючи характерні деталі, які зустріну на своєму шляху. Ніч була теплою, часом з порту долітав бриз, але він мене лише відволікав, бо не ніс прохолоди, Було спекотно головним чином через ходу. Крім того, незвичний одяг і пружна хода, неодмінні особливості ролі моряка, втомлювали мене. Ось я і дістався мети. Пройшов повз маленький кінотеатр, який був останньою відміткою, даною мені кубинкою. Він був порожній, час пізній. Вивіска Чине та різні афіші приклеєні з обох боків входу. Повернувся в інший бік і опинився на вулиці Кале Баріос. Північ не могла сказати точно, де знаходиться студія житлофотографа, тому що у Слопі теж Точно не знали. З цієї миті мені самому треба було шукати будинок. Я повільно пересувався від дверей до дверей. Запалював сірник перед кожним у пошуках таблички чи іншого показчика. Оскільки потрібна людина фотограф за фахом, він повинен був мати на дверях вивіску. Мені зустрічались різні таблички. Дантиста, кравчини, навіть міняйли – але тієї, яку я шукав, не було. Я закінчив перевірку однієї сторони вулиці і взявся за іншу, прямуючи у зворотному напрямку. Одного разу змушений був зупинитись, прямо на мене ішов тип. Може, його цікавили мої пошуки за допомогою осірників. Дав йому пройти, і людина мало не зачепила мене. Він посвистував, і я чув, як він віддаляється і повертає за ріг. Хто б він не був, я йому заздрив. У нього не вбили кохану жінку кілька годин тому. Він міг повернутись додому, посвистуючи. Знизавши плечима, запалив ще один сірник і висвітив чергову вивіску. Прочитав кампос, портрет фотограф. Я дізнався ім'я, яке називало мені північ. Останнє слово обговорювало цю професію. То була людина, яку я шукав. Під вивізкою намальована рука із пальцем, що вказує, де вхід. Ця деталь видавалась зайвою, але кожен думає по-своєму. Там же стояла величезна літера три, що означає «поверх». Я засив сірник і увійшов до будинку. Очевидно, світло тут заощаджували і на ніч вимикали. На дотик знайшов сходи і почав повільно по них підніматись – Нарахував два сходові майданчики і коли дійшов до наступного, зрозумів, що прибув на місце. Помилка виключалась, це був останній поверх. Я запалив ще сірник, щоб визначити потрібні двері. Але і у цьому не було труднощів. На майданчик виходили двоє дверей, одна з яких було дверима туалету. Не мало сенсу відкривати їх та заглядати всередину. Відчувалось і так. Я повернувся до інших дверей і, зібравши мужність, постукав. «Як зможу зрозуміти його?» – подумав я. «Можливо, він знає дещо англійською. Раз спілкується з багатьма людьми». Я спробував згадати, чи фотограф вимовляв хоч слово по-англійському, але й так не згадав. Занадто багато подій сталося з того часу. Ніхто не відповів. Хлопець, мабуть, бачить перший сон. Я постукав знову, цього разу сильніше. За допомогою грошей ми б краще зрозуміли один одного. Гроші говорять будь-якою мовою. Але в мене їх не було. Я все залишив півночі. Гаразд, якщо не вийде, у мене є два хороші аргументи. Доведеться переконати в такий спосіб, і якщо не вийде. Він не прокидався, скотина. Тоді постукав сильніше та довше. Спробував відчинити двері, але вони були замкнені. Надії жодної. Я забив у двері з усієї сили. Удари гуркотіли по всьому сплячому будинку, створюючи луну. І вщухали тільки на мить, коли я переставав бити. Внизу відчинились двері, і жінка прокричала скрипучим голосом. «Перестаньте!» Я зупинився, роздумуючи, чи варто ще стукати, вирішив, що треба припинити якби фотограф був удома, він би вже встав. Жінка знизу знову увійшла до своєї квартири, грюкнувши дверима. Кілька хвилин я залишався у нерухомості, щоб дати час жінці заснути. Потім запалив сірник, дослідив замок і зрозумів, що відкрити його буде непросто. Але чи варто було наражатись на ризик, щоб повернутися з порожніми руками? Над дворима було напівкругле вікно із непрозорого скла. Я помітив, що рама стоїть не вертикально, а трохи нахилена всередину, ніби зламана. Може спробувати відчинити вікно і пролізти через нього. Так, я повинен спробувати будь-що. Підстрибнув і вдарив по склу. Нічого. Я повторив операцію, рама трохи затріщала. Тоді, схопившись руками за зовнішній обід вікна, я поставив ногу на ручку дверей і піднявся вище. Штовхнув плечем скло, і рама досить легко зрушила всередину. Вона була на зашмургу. Я відчинив вікно повністю. Підтримуючи рівновагу на ручці дверей, спробував перебратися на інший бік – але це виявилось не такою простою справою. Ризикував упасти і вдаритись головою, поранитись. Крім того, гуркіт від падіння міг стривожити сусідку, яка, зацікавившись, могла піднятись сюди. Я подумав про внутрішній замок. Прибуваючи в незручній позиції, перевішався через вікно вниз головою, простяг руку і намацав внутрішню ручку. Знайшов над нею маленький ключик – і обернув його. Тепер потрібно спуститися знову до зовнішньої сторони дверей. Але це вдалося не відразу. Був момент, коли я боявся провести решту ночі в такому підвищеному стані. Нарешті з синцем на голові я впав на ноги перед цими проклятими дверима, повернув ручку і зайшов у квартиру. Мимоволі в пам'яті сплив момент, коли я крадькома проник у кімнату північ. Це було кілька годин тому. А може минув рік? Щоправда, тут темніше. Не видно навіть вугілля, що горить. Чи сигарети. Мені здавалося, що я осліп, що зачинений з усіх боків чорними оксамитовими шторами. Міг лише дихати. Подумав, що фотограф повинен бути вдома, раз двері зачинені з середини. Але як пояснити, що він не чув весь цей шум? Хотів запалити сірник, але потім відмовився від цієї витівки. Краще увімкнути світло. Якщо господар квартири займається фотографією, то в будинку є електричне світло. Я повернувся і заходився ниж рукою по стіні поруч із дверима. З одного боку та з іншого. Вимикача не було. Я зробив кілька кроків до центру кімнати. Щось торкнулося мого вуха. На мить здалося комар, повернув голову, і ця штука торкнула мене з іншого боку. Простягнув руку і натрапив на щось рукою. То був вимикач, який я так довго шукав. Світло хлинуло прямо на мою голову, подібно до сліпучого водоспаду. Побачив, що тримаю в правій руці електричний шнур із вимикачем. Після темряви на секунду я осліп. Потім залишив шнур і озирнувся. Але те, що я побачив, мені не сподобалось».